Hola, què tal? Molt bones. Aquest any hem celebrat els 250 anys del naixement de Mozart, els 60 anys de les motocicletes Vespa i així un llarg etcètera d'aniversaris. Però ningú encara no ha celebrat els 10 anys de l'entrada en vigor a l'estat espanyol dels medicaments genèrics. La valoració d'aquesta primera dècada de medicaments genèrics és esperançadora. Segons dades del Ministeri de Sanitat des de fa un parell de mesos, a Espanya hi ha registrades i finançats més de 3.000 equivalents farmacèutics genèrics i les prescripcions arriben ja fins a l'11,7% d'unitats. És a dir, de cada 100 medicaments que es recepten, gairebé una dotzena corresponen als medicaments sense marca. Però això encara d'anar més. Segons estudis, el mercat potencial dels genèrics és del 42%. Això vol dir que de cada 100 medicaments, 42 podrien ser genèrics. De fet, aquest any ja s'han comercialitzat més de 93 milions d'unitats. No cal oblidar que els genèrics només tenen una diferència amb els medicaments de marca i és el preu. És més barat, com a mínim un 30% més econòmic que el medicament de referència. Hi ha molta gent que pensa que no és responsabilitat seva demanar al metge que li recepti medicaments genèrics. Doncs potser sí que no és responsabilitat del pacient, però segur que si us dic que un pacient crònic pot arribar a estalviar-se gairebé 50 euros l'any per cada tractament al qual sigui sotmès, tots plegats ens posarem més les piles i reclamarem els nostres metges que ens receptin genèrics. I això no només suposa un estalvi per la nostra butxaca particular, suposa també un estalvi per tota la sanitat pública.